Eguna hoetan Glasgow irageiten ari da kopogeita sei klimari buruzko nazioarteko gailluja. Ezaguna da duela la bost urteko ko hogeita batean, berotze globalak hoka bat eta erdi ez gainitzekoen Engaiamenduak bere egin zituztela Parisen bildu estatuburuek. Bi .000 eta hogeita hamar edo bi .000 eta behogeita magerako finkaturiko helburuak lortzetik uhund hor dutik aldaketa sistemikorik burutu ez duten egialde kutsatzaileak. Ipajeko egialdeek sortu krisi klimatikoa pairatzen ari dira dianeko egoaldeko egialdeak. Gerlek ez ezik, klima aldaketak ere egifusatu holde nabakmenak eraginen ditu emendik gutira. Bitartean, be planetarik ez eta lujaren geroarekiko ziurgabetasunak Ez zine gona eta antxietatea sohtzen ditu belaunaldi gazteen gan. Gero eta gehiago omendira, klima alaketak ajanguraturik, terapia psikologikoak hasten dituzten nerabeak. Bergishan badira gizateriaren patu dozpeaz komentziturik, beldu hojengatik aurrik ekartzen ez duten helduak. Gure auk eiz, zer nolako mundua utziko diegun galdegin diegu gure buruei hau dena aldadadin naibadugu, mentulaz galdera alderantziz egin beharko genuke. Zein hau rutziko diogu biarko munduari? Ahatik eztezagun pentsak lima aldaketaren arduran orbanako ok dugunik. Bere dezakegu, autoa alik eta gutien erabili, edo zirkuitu laburreko elikadura lehen etxi. Atik, rubileko adibideekin segiturik, instituzioen eskudira ondakinen kudeaketarako politikak, gahaio sare egokiak eta merkeak, gure mugikortasun oitura aldatzeko beharrezkoak direnak, eta preseski enaiz AHT azari, edo bestenaz laborantza errikoiari babesa ematea, alternatiba gisa erdigunean kokadarin. Klima aldaketak funtzean, Arturadunak ditu, eta oiek aizatu berdira botere guneetatik. Bai, oiek, grinu edo zuriketa berdea praktikatzen duten agintariak. Edo besterik ezean, politika publikoen norabidea aldadadin lortu berdugu. Dirua, natura eta pertsonen gainetik jartzen duen sistema hau, paretaren kontra abiadabizian doan tren bat da. Zalka, xaietxe, sinada, dianeko. Baina gurita gukigu, trenohena biadura